Vi peggar upp eh, på flera kväll i Västerås För att spika 10.000 Och vi blir ganska snabbt ensamma och han, eh, där han drar eh, Och vi upprepar i tillfället rycke, och, eh, jag på, och rycker Och jag hänger på Och han trycker och jag hänger på Och runderna går mellan Ja, vi hade någon med 65 Och det är ganska snabbt på, på 10.000 liksom. Och sen är det uppe på 73-74 igen Och så 65 liksom, Så att han, han måler Verkligen ner med ut på klockringning så, så är han inte av med mig liksom. uh, Och han gör väl en under 60 tror jag sista runda mm. Men, men uh, jag får en bristning i vadern är två under Men jag tror inte jag hade tagit honom ändå Äntligen är det dags. Detta är poddradion Stegvis, faktiskt det allra första avsnittet. Stegvis är en intervjuserie med en rad mycket intressanta personer som oftast men inte alltid har någon koppling till löpning. Jag som pratar heter Tobias Lundvall och kanske vet när jag är med, kanske vet när inte. Det spelar inte så stor roll. Vad jag är intresserad av däremot det är mina gästers drivkrafter, vad som får någon att lägga så otroligt mycket tid på något så skoningslöst som löpning. Jag är också intresserad av hur tiden efter en elitkarriär kan te sig. Sånt och en hel del annat ska vi prata om i det här programmet. Först ut att intervjuas är Oskar Tjeck, ett namn som jag tror är väldigt bekant för de flesta inom Sverige. Oskar har bland annat två finkkampsegrar och lika många SM-guld på meritlistan. Men har sedan ett par år tillbaka avslutat sin, sin elitkarriär. Ni har ju redan hört hur Oskar fick stryk av Erik Sjöklist på SME Västerås för några år sedan. Och Oskar hade så mycket att berätta att det blir två avsnitt med Oskars intervju. Här kommer det lätt. nu kör vi, varsågoda! Ja, det är gott tycker jag. Ja. Ja. Jag kommer ihåg, det var väl några veckor sedan vi sågs och då var du ganska, hade du sovit ganska lite. Ja. ja, det har jag gjort <laughs> under hela de senaste <laughs> veckorna men ja. det kan hända att det var lite extra så dåligt när vi sågs. Förr hur för gammal är gamla är snart tre månader nu, drygt tolv veckor. In så gammal? Ja, 20 oktober så fyller de tre månader. Ja. Så att, okay. eh, hon har varit med i, i livet ett år uh -huh. Hur känns det då, pappa? Eh, det är fantastiskt Det uh -huh. är helt nytt uh -huh. eh, Ingenting är sig likt Det är en ganska bra sammanfattning mm. Helt fantastiskt och ingenting är sig likt Så, uh -huh. Så att eh, Det är starkt att rekommendera till dem som funderar på det Har du ångrat har det? Nej, det, det tror jag inte går att göra Uh, nej, det, det var helt rätt tid i livet också. Ja. Alltså, jag kunde inte hitta till bättre tid än egentligen att, att, att bli pappa på. För du är 30 nu, ja? Fyllde 30 i somras, så här. Mm. Du var på kaloset, ja. Ja, jag var ju det ja. när du säger det. <laughs> <laughs> så att, uh, nej, det var perfekt tajming i tillvaro tycker jag. Ja. Härligt. Men uh, hur var du, om vi pratar om barn här, ja. hur var du själv som barn? Var du, var du snäll? Det var vad jag fått höra av mina föräldrar. Att jag, de var aldrig var arg på mig. Alltså? Utan, de kom, kan inte ta sig till steg, i alla fall. De, de börjar bli gamla nu också ju. Men, ja. men nej, jag var minsta barnet ju. Alltså, ja, hur många är ni? Vi är tre. Ja. Två, har, två äldre systrar. Ja. Så de kommer minsta grabben då. Ja, just det. Så att eh, jag, jag fick väl hänga på lite systrarna där. Och, nej, men det, det, och så växte vi upp ute på landet liksom. Ja, för jag tänker ju Skövde när jag tänker på Oskar, men det är inte riktigt sant. Nej, nej det är verkligen inte sant egentligen. Alltså. Utan eh, riktiga landsbygden egentligen, mitt emellan Skövde och Törebodra. Törebodra, just ja, det. Ja. Metropolen. Metropolen. Ja. Eh, och så finns det en, en liten tätort där emellan som heter Väring, som ja. ligger mellan Skövde och Okej. Okay. Det var inte ens i Väring utan det var alltså en sex kilometer utanför Väring då. Aha. Så finns det en liten by som heter Bränningen. Okay. Och där, där växte jag upp i närheten av skogen och mycket... Gårdar, mycket hästar, folk, mycket mjölkbunder men vi hade inga djur själva då. Nej, det var, det var ingen bondgård så. Nej, det var det faktiskt inte, men vi hade jätter ibland och får på sommaren då som betade av våra marker. Lite så. Okej, okay. Så varför bodde ni där liksom? Det känns ju som ett ställe, alltså om man bor där så är man ju oftast, har man en liksom? Ja, det var min mamma tror jag som hade det som sommarställe liksom. Aha. Från långt tillbaka i tiden, hade hennes föräldrar Och sen så, när hennes föräldrar flyttade in till Skövde mm. så gavs möjligheten för, för min mamma att ta över det som ett permanent boende. Men för de är inte från Skövde trakten dina föräldrar eller? Nej, Nej. de är smålänningar, bägge två. Jaha, ja. okej. Okay. Så att de befodda tror jag i Nässjö och Vetlanda. Alla bra löpare i Sverige har någon koppling till Småland Ja, det är väl lite så. <laughs> Kanske. ja Nej, så det är, det är ju check ursprunget också. Ja. Det är ju småländskt. Aha, ja, just det är småländsk småländsk där, ja. husar. Ute. Min eh, farfars far var ju småländsk husar. Okay. Har du en massa släkt som utfannades i USA då, eller? Ja, det finns några faktiskt. Ja. Eh, som, som jag har hälsat på med i Mellanåt och som det ja, okay. här också. Eh, okay. Som eh, fortvandrade iväg. Ja. – Häftigt. Men, men och bo där, var det, alltså, man tänker att det skulle vara väldigt, ganska lite barn, eller? eller hur, var, hur var skolan? Var en, fick de inte skölde då redan när man gick på låg och Mellans, eller? Nej, vi gick i väring på skola då. Ja, – Och där, där fanns det liksom så att det klass i alla fall? Ja, – för, Lekis förskola och 1 ah, 16 okay. då. Ah. Och sen 7-9 till gick man i stöpen då. Det, då börjar man närma sig Skövde liksom. Är det ett alla samhälle? Ja. Stöpen. Stöpen, ja. Ah, Okej. Okay. Uh, så att uh, det är, uh, Men det ligger bara någon sju kilometer utanför Skövde. Någonting. Någonting okay. som. Ah, ja. Men uh, det var... Inte just i bränningen där jag växte upp så var det inte så mycket barn. Utan det var liksom... Mm. Vår barnfamilj var ju... Med oss tre. Mm. Tillförde ganska mycket liv i byggnaden. Ah, ja. Och föräldrarna var ju lärare i... Stöpen då. Vilken den här Min mamma var tidigare, jag kommer inte ihåg, men hon var inte inte på stöpen. Men hon var speciallärare så hon åkte runt mycket på olika skolor. Tror jag. Men, och det var inte så speciellt tätt vi bodde med, med akademiker i, i den byn så liksom. Nej, det kan jag tänka på. Och så två göra. lärare då i, i byn var ju... Så att ni var den akademiska familjen du fick ansvaret. Ja, det var väl lite... Kanske så. ja. Och okay. det var... Som jag sa, mycket lantbruk och... Ja. Och... Men du har, du har klappat en annan kossa också då? Ja, jag har och Och rivit på en annan häst där ute. Ja. Ja, ja, Och matat får och... Kan du rida? Nej. Det är ju gud jag säger. Ah, okay. Ja, Mer liksom så här. Ja, jag är nästan mm. lite rädd för hästar alltså. Ja, det gör man. med. Ja. <laughs> eller löparskåda. Ja, det kanske är det. Ja. Hästar och hundar. Ja, framförallt hundar. Mm. Hästar brukar ju ofta ha någon matte på sig. Eller? Ja, <laughs> Men alltså, man tänker på dig som en person med väldigt mycket överskottsenergi. alltså Ja, det tycker jag. Alltså, du är ju alltid liksom, projekt och liksom... Du, du, det är inte så att man ser inte dig sitta och slöja fram på tv, precis. Men det gör du säkert mm. också. Det gör alla människor. Men, men hur var det när du var ung? Var du var likadant då du att Ja, du här, det är intressant att du säger det. För att, så har jag nog inte riktigt tänkt på mig själv. Att jag har gått genom hela livet så Men när man får mina systrar att berätta historier mm. om mig och mina föräldrar så jag har jag alltid varit aktiv som får. Liksom. Mm. Så att jag har ju certifierat lådbilskörkort till mina systrar vid 06.30 på sommarmånader och ja. gjort cykelbanor i skogen som min pappa ska stå och ta tiden på. Och jag kommer ihåg på mitt tioårskalas tror jag det var. Mm. Så fick vi hela min kalas skara av barn då, ute i bränningen mm. att eh, ta sig till ett grustag en, två kilometer ifrån eh, hemma då, där vi hade i kalaset ja. och eh, eh, där hade jag satt upp en cykelbana som jag hade stakat ut veckan innan då som vi skulle ta tiden på och så som cyklar hade genom den här banan och det var ganska naturligt att jag skulle vinna då eftersom jag hade, hade, hade tränat Pro i ja, provåt och så var det min ja. cykel som gällde också då det. Men nej, jag fick, och det var ju inte alla som var så glada och aktiva kring cykling som, som jag var då. då var det var ju både överviktig Erik och, och liksom stillasittande Anders på kalaset här som jag fick att ta runt. Så, så de gillar läget ändå? Ja, de, de fanns ju där. Liksom, nu är det ja, ja. så att Ja, just det. Nu får vi göra det här. Ja. <laughs> Men då så, så hade jag börjat få mer och mer liksom, inskolning på skidor. Och, skidor, ja. Just det. Och, ja, framförallt skidor egentligen. Ja, mera och mera löpning ja, mera löpning. Hur kom det sig då? Det var ju... Min pappa har ju en jättelång tradition som skidåkare. Jaha, okej. Okay. Ja. Har han varit riktigt ja, inte speciellt eller? i... Bara han inte lyssnar på den <laughs> men han det kommer han att göra. Ja, han har väl gjort runt sex timmar på Vasaloppet så så ja. men mer motion alltså. Ja, just det. ja inte inte åker det. Men han, han har åkt säkert en 15 Vasaloppen och sånt där mm. Och varit engagerad i FK Skövde skidklubb mm. och, under lång tid mm. så han skolar in oss tidigt i barnens Vasalopp och, och Liksom skidproppen. Det var ju att mm. man åkte två och en halv kilometer på tid en varje onsdag så fick man som barn lära sig att åka skider i Skövde på det sättet. Och så var det mycket teknik och liksom grundläggande skid. Skola. i tidig ålder. Från tio år började åka skidor riktigt mycket. Och det är din grej snarare en då? Jag tyckte ju framförallt när jag var mellan tio och till 16 år. Då, liksom. ja. då var skidet mycket roligare. Alltså. Ja. Det, det var lite material, det var lite känsla i vallning. Och, och, ja, det. Eh, det gick lite fortare. Alltså. Ja. Framförallt fristilen tyckte jag var skör. så alltså. ja. en, en is i fristilsbänk och så behärska jag tekniken. Ja. Det var, Lätt med först. Ja, och även små, små motlut. Att liksom, känna på, på treans växel där. Ja. Det... Pratar man om växlarna redan på den tiden? Ja, jo, jag, för, för jag. mig är detta något som ä, heter annan Anders blodkisk <laughs> för fem år sedan helt togs plöts. Nej, men det, det gjorde man absolut okay. och jag var, jag var uttagen till lite Kalanka Cup hette det då det var ju motsvarande ungdoms-SM mm. i skidor och så var det några bara, från Västergötland var det då till och med, mm. som, som Västergötlands skidförbund fanns det som fick åka på ungdomsmästerskapet äh, ja, i, i Sverige det, som heter Kalamka kupp och det var jag väl den... Äh, jag kommer inte ihåg vad jag blev det men det var inte topp äh, 30. Nej. Och det var ju stora startfälten och det var ju upp mot 200. Och... Så du var ingen supertalang på det sättet? Nej, verkligen inte. Men äh, återigen tror jag det var... Min kroppsbyggnad, att jag var så sent muskulärt utvecklad. Och... För du var lång och smal på den tiden också. Ja, det var jag. Mm. Och nej, men det, det behöver man ju verkligen som, som skidåkare. I mm. synnerhet var det några killar då som när jag var 14 var utvecklade som var utvecklades som 16-17-åringar. och Då hamnade man ju ganska långt efter. Alltså. Var du sen i, i puberteten också, eller? Nej, det tror jag inte. Nej. Men väldigt eh, spinki. Ja. Genom hela hela tonåren, liksom. Mm. Men, men det kan jag ju känna efter att jag ångrar ganska mycket, att jag inte satsar hårdare på skidor, alltså. Mm. Är... Hade du hellre alltid ett gäng SM-guld i skidor i, ja. i universitet? Ja, ja. absolut. Och det är det som är, kommer säkert till det, det häftiga med skidor det är att jag tar SM-medaljen i skidor så är det världsdeliten. Ja. Så att det, det är ju... Och... Är man för det i röpning, alltså? <laughs> <laughs> och, och jag tvivlar på. eller jag, jag, jag, jag, Det är lätt att sitta här och säga, men, men jag tror jag skulle komma till ungefär lika långt i skidor, alltså på nationell nivå, mm. om jag hade satsat på det. För att det, det, det tror jag liksom förmågan att, att fokusera i träningen. Som är, det finns ju <laughs> en ganska duktig bilåkare från Varsöta Slätter. Ja, eh. Moberg. Ja, jag tänker på henne Heller också, ja. ja. Moberg och, och jag tävlade skit mycket ihop Ja, jag har funnits med Moberg också mycket Ja just, just det. det, han, han är din årgång då Ja, 77 ja. Ja. Äh, ja, precis, men Helner är ju han är 85 då så han. åringar den där Ja, han, när jag gick i pojkar 16 då, på Värksjulta-tävlingarna så körde han pojkar 13 fortfarande Så att, mm. jag har aldrig tävlat i samma klass så, Nej. Men han han var inte med på tävlingarna liksom ja. och hans syster och jag är lite gamla. Karin heller heter hon och ja. Och hon var också mycket med på skitävlingar och så. så. Mm. Men han var inte speciellt, han var inte utmärkt i synt i sig som, som 13-15-åring. Det var intressant egentligen om man tänker på det I, i, i löpning. ja Och liksom vilka som går hela vägen. Mm. Nej, men visst, är... Och vilken tilltro man sätter på de här stackars 16-17-åringarna som, som ja, är supertalanger? och ja. ja, precis. Nej, men det, det är silospår, men, men Helner är... han, han tog ju verkligen den vägen som jag skulle önska att ta inom skidorna. Då, ja. Ja. Så han, han går ju sig iväg till Gällivare som 16-åring liksom, och gick ja. på skidgymnasiet där. Och det var där han fick sin utveckling. så att det hade väl varit för alternativet för, för mig då. Varför gjorde du det då? Jag kom in på skidgymnasiet i hand. Ja. <laughs> Smällde inte lika högt nu? riktigt lika högt när Jag sökte i och för sig aldrig till, till något annat gymnasium heller. Skidgymnasium. Okej. Okay. För att av den enkla anledningen att jag hade nått lite längre framgång i, i, i löpningen då. Liksom. Så att jag var, jag var min inne på att jag är, jag är en bättre löpare än vad jag är skidåkare. Okej, så du valde, även om du nu så efteran efterhand känner att skidåkning hade varit häftigare än Ja. Så då valde du löpningen? Ja, det gjorde jag. Och jag vet inte riktigt om jag var beredd på. För jag insåg ju att ska jag bli bra skidåkare då måste jag ju några ut alltså. Det mm. går inte bo i Skövde med de vintrarna som existerade. Man liksom, tränar inte på samma villkor riktigt då. Mm. Och då var jag inte riktigt beredd på att flytta till. Eh, typ Gällivara? Ja, Lycksel eller något sånt där, liksom. nej. Aha. Så att... Eh, jag brukar dra den jämförelse ibland när jag, när jag föreläser att det är ju... Eh, mm. Jag var samma år där pojkar, 15, så tror jag jag blev femma på träng mm. eh, Och då fick man köra ungdoms då, då var slut på Kallankacup, så då blev jag 26a mm. på ungdoms i, i skidor. Eh, och då var det ändå en distans som passade med på skid, jag tror vi körde 7,5 km fristill då. Så det och, och då kändes det liksom komma in på och gymnasiet, eller skidgymnasiet i Uppsalahamn. Och, mm. och jag hade nåt att komma in liksom eller att, jag hade inte kommit in till Uppsala eller i eh Gällivare. Med 27 plats på ungdoms liksom det, det räcker inte. Mm. Dina systrar och du, var, ni, var stod ni varandra nära? Det skiljer inte jättemånga år mellan er Nej, precis. Min, min nästa syster är ju 34, ja. ja. Jag har 30 nu. Mm. Så har vi en, Elin är 32 däremellan. Ja. Så att, äh, vi, vi stod ju varandra ganska nära. Det tycker jag. Eftersom mm. vi växte upp, liksom ihop ute på landsbygden, så, mm. så kom man ganska nära. Alltså, de, de splittrades ju inte iväg på på stan liksom, utan man hängde ut typ, på, ah, ja. i bränningen. Hur är det nu för tiden då? Eh, jo, men vi, vi umgås kontinuerligt så, ah. absolut, så att vi har, vi har god kontakt och min äldsta syster har ju två barn också, ah, ja. så att eh, Iris, min dotter, vår dotter har fått kusiner där, mm. så att det, det är kul. Um, men eh, hur var det med kompisar då? Alltså när man bor så långt ifrån sin skola. Mm. Och så bor kompisarna någon helt annanstans. Nej ja, men jag cyklade mycket till kompisarna då. Ja. Jag var en på att cykla alltså. Ja. <laughs> Shit, jag fick min första cykel när jag... När jag var på cykelsemester brukade mina föräldrar skriva när jag var fyra år. Ja. Jag cyklade ju i en sommar då och tältade cykla cyklar egen cykel och så fick jag en riktig treväxlad kresen när jag var sex, ah, okay. utav min farfar. Då. Och eh, den cyklar jag väldigt mycket på. och cykla jämt till, närmaste kompis bodde väl en tre kilometer bort. ja och, Det är ändå en bit när ja, jag var en... sex år. Ah. Så, så Det var ju cykel i på grusväg också, och ah. genom skogen. Ah. och Så du har egentligen, fast du inte visste om det, så har du konditionstränat? Ja, verkligen. Det, det, scratch. Liksom. Ja, och cykelbanan var ju det, det roligaste att alltså. bygga hopp och sladdkurvor och sånt. Mm. Och, nej, jag har varit ute med, med Signum en gång i, i bränningen där jag växte upp i mm. och visat på att jag gjorde mina cykelbanor. Mm. För att de, de finns kvar de skogarna och det är ganska kul att se vilka hopp jag använder mig av och vilka backar som Man kör i. Ja. Men när du då började med, med skidor och, och ser du med det även löpning då, inte jag, ja. efter några år där. Var det din pappa som tränade dig då, eller hur, hur var upplägget? Um... Eller kom du med i klubb då? Jag kommer inte ihåg faktiskt, men jag vet att vi, vi var med på den här Kalankas skidskola då. Och, och den började ju i sju-åtta års ålder, mm. kan jag tänka mig, i sjunde då. Fick man åka in till stan. Det är mm. två mil från Väring och Bränningen. Mm. Eh, och vi var väl någon, det var någon söndag i veckan så, som man åkte genom körde skidskola. Och sen eh, tyckte jag att det, vi, pappas här, vi tyckte det var kul. Liksom. Och så mm, sko, alltså fick vi börja i IFK7 till skidskola då. Då, fick, då började man i en klubb. När jag var tio så började jag, för var det var mitt första träningsläge vet jag åkte vid idre i FK IFK skidklubb och då hade jag sådana bindningar. så att ja, det var inte jag Salomon, utan och, och då var jag faktiskt <laughs> lite knubbig så att, så, jag, jag, jag har någon bild på när jag liksom itryckt min eh, mm. ja, var, jag hade fått ärva någon 70-tals overall liksom, ja. som från skidklubben var det var lite äppelkinder och dubbelhaka liksom som <tryckligt> <tryckligt> <tryckligt> men eh, men det är inte så att det var någon ledare eller tränare som på något sätt gjorde att du fattar att det är det här jag vill syssla med det här är min, för jag antar att du var ganska ambitiös där efter några år eller, det kan, eller kom det inifrån på något sätt ja det, det gjorde det väl jag, kan, jag hade någon tränare som var väldigt eh, mysig gubbe liksom en mm. riktigt skidåkare gubbe, mm. Stiglet heter han. Jag hittat på honom. Han är skruper numera, men han var mm. ju 70 år då liksom mm. 75-70. Eh, och och han, eh, han var väldigt, eh, alltså lärde ut skidåkning på ett glädjefullt sätt ja. mm. Så att eh, det var man fick verkligen lära sig tekniken från grunden. Och mm. då kände man att man beherskade liksom. Och då blev det jättekul. Och så att jag, jag knöt med mycket till honom då. Och sen mm. så fanns det en grupp äldre åkare sen, Och med en tränare som som hade mer edit-tänkande och tävlingsinriktad tänkande än den här lekfulla eh, teknikträningen. Mm. Han var ganska rolig och jag såg upp en hel del till honom så att eh, <hör> han höll mig kvar länge i skidåkningen också. Mm. Men, men det blev ett ganska tydligt brytpunkt sen vi, när jag började pulla då. Men för Jag hade precis för mig att du Gick på löpargymnasiet i Stockholm? Ja. ja. Så det här med Ulfensehamn, det var... Nej, jag, jag sökte ju dit samtidigt. Jag. Ja, just det. Ja. Men så tog du löpargymnasiet. Ja, men. Just det. Så du flyttade upp... Du flyttade från, hemifrån egentligen? Eh, var... Nej, faktiskt vi flyttade in till i från bränningen. Jaha, det gjorde nu, Ja, okay. när jag var 14. Ja. Så att jag gick... 8 och 9 gick jag kvar i stöpen då. För mm. att jag ville inte byta klass. Även om det fanns en högstadieskola i Skövde givetvis. Men du flyttade hemifrån tidigt kan man säga. När jag var 16 år. Ja. ja Hur var det då att komma? För det var ju inte direkt så att du skulle till en annan mindre stad. Utan du var ju mitt i Stockholm då egentligen va? Som du flyttade till. Ja precis. I Sollentuna ja. Ja i eh, det, det men det Det var, det var jättelärorikt ju. Enormt mm. eh, livserfarenhetsberikande. Kämpa ja, det ordet. Hur, hur många bokstäver var det i det ordet? Ja, mm. så att eh, jag fick ju lära mig allt ifrån att tvätta till att koka potatis. Det var nog inte helt så mycket i emellan. Men... Det var de två sakerna. <laughs> Nej, men jag var ju ganska bestämd över att eh, jag skulle bli en duktig löpare. Ja, jag, hur, hur då? Hur kom det sig? Eller var, Nej, men jag hade ju fått den här unika chansen att börja på löp på gymnasiet. Ja. Så att eh, det fanns ju ingen, inget annat eh, som existerade än att jag skulle bli en riktigt upp till löpare. Men det är inte alla som tänker så som 16-åringar. Du måste ha haft någon extra liksom. Eh... Ja. Eller tror du alla som började Nej, det är har den inställningen. Nej, det, det, kan... det vet du kanske det vet inte. Det vet jag inte du inte hade. Ehm. Ja. Um... Varför, varför hade just du det? Jag, jag vet faktiskt inte riktigt, jag inte... Men, men jag tror att... Äm... För det är ju någonting du har som gör att du går in för saker och ting inte halvvägs liksom, du går in för det stenhårt. Ja. Så är det väl med jobbet nu också, Så säkert, det är... ja. Äh, nej, men jag tycker det är kul att och, och, och lyckas. Alltså. Och, och, det kanske är eget självförverkligande, alltså. Ja. I grund och botten. Och se att jag klarar av någonting. Men är det att lyckas som är drivkraften eller är det att inte misslyckas? Nej, det, jag är inte rädd för att misslyckas. Nej. Inte alls. Inte i några sammanhang? Nej, alltså det, det, det, det är inte roligt att, att göra bort sig. Nej. Men... Eh, nej. Alltså har man gjort en satsning... Mot och vet att man har gjort rätt saker för att och, och nå sitt mål och sen då når du inte målet, Nej. så då har du ju ändå satsat, liksom och det är det som, som driver mig. Alltså vägen mot målet och, och det här strukturerade arbetssättet. Och det är så alla, alltså man måste ju uppleva den känslan, men, men det, det vet ju alla som har genomgått en, en rätt träningsprocess, liksom, att det är rätt gött att persa när man har eh, gjort den här tuffa träningen bakom sig. Och det, det skulle ju inte vara alls samma känsla. Alltså nu, nu funkar ju inte det i praktiken, men att eh, vinna SM eller persa rejält på 10 000 om du inte har eh, trygga lagt träningen bakom dig. Så om vi tar den här eh, australiansen som vann eh, Skrisko. Ja, oh, jag kanske inte känner till det. Nej, det var en, en kort, short track de åker. Just det, han som trillade alla trillade gången. ihop, ja. Ja. ja. Och så vann han, fast ja. han var, och han hade dessutom gått i final på ett bananskal också. Ja, ja, ja. Men han vinner OS. Ja. <laughs> men då skulle inte du riktigt kunna känna... Just i det fallet så, så är det ju att stå på benen halva sporten också ju. Men, men han var otvivelaktig ens sämst, överlägset sämst, sämst ja. jag ja Nej, jag skulle inte känna samma glädje då tror jag inte. Nej. Och det, det är ju ungefär som, som när jag bestämmer för att bli svensk mästare i sin årssammanhang. Så, så vill jag göra det när jag har ett bra motstånd. alltså mm. Jag vill inte göra det att vinna på 31 minuter på milen som jag gör på SM vissa år, liksom Utan jag ska göra det på en nivå som, som är... liksom representabel för, för ja. det, det som ska krävas för att vinna SM. Men hade du den inställningen redan när du började på gymnasiet? Eller? Ja, när jag började upp på gymnasiet så var det ett tydligt målsättning för mig att jag skulle ja. kunna stå över på SM, liksom, ja. som senior. Och då var jag verkligen inte i närheten av den resultatnivån att ska ta SM, SM guld ju när jag började på löparen år gymnasiet Du vann inte junior SM och sånt där eller? Hon oh, är ungdoms SM? Nej. nej, jag har någon ungdoms SM. Tror inte jag har någon ungdoms SM-medalj, utan jag skole SM brons har jag. Mm. på 2000 meter var det väl långt fram på skole mm. Men jag var ofta femma sexa på 1500 och på 3000 också. Jakob ser vann man ju allt. Ifrån ungdoms... Han är 82 också Ja, han satte ju även Svenskt ungdomsrekord på 1500 hinder där okay. Och Han var, sprang under fyra sprang minuter På 1500 Som 15-16 år mm. Någonstans också så att, Och sen fanns det ju Erik Emilsson Och Stefan Malmqvist och Joakim Down, Philip Årgård Som är 82 allihopper. Ganska bra ordning alltså Ja men det, det är ju de var bättre än mig i alla fall. Ja, då var de det. Ja, då var de det. Ja. Ja, men när vi nu summerar. Då är väl du den som lyckats överlägsna bäst av alla. De andra, ja, va? det är väl kanske så. Det är ju intressant. Det brukar jag ju ta upp på föreläsningar också där. Vilka, att det är två stycken som har sprungit mästerskap på löper i Masie, mm. Alltså internationella mästerskap. Inte fler? Det, nej med jag, och Mattias Claesson ja. som har sprungit kvalat in till internationella seniorministerskapet. Det är otroligt konstigt. Det kan man debattera länge över. Vad tyckte du om För Jag som... Jag var förmodligen ungefär som du på den tiden. Att jag var absolut inte bland de bästa. Jag var nog till och med snäppet sämre än dig alltså i min årskild klass. Så, och löpagymnasiet var för mig något slags paradis, nästan. Mm. Det var nästan ouppnåeligt på något sätt. Men, men hur var det? Ja, men det, riktigt... det är intressant när du säger det här, att det var nästan oopnåeligt för dig. Ja. För, för att lite samma glädje var det för mig för att börja där. Ja. Att jag var inte äh, egentligen kanske resultatmässigt sett äh, given där. Utan äh, det var äh, väldigt privilegierande. Det säger man, privilegium för mig att få börja det. Ja. Och därför så, så tog jag mig nog an utmaningen i en större utsträckning än vad övriga gjorde då som kanske kände sig mer givna där. Men, men var det fantastiskt och alltså det, det fanns ju så verkligen fantastiska förutsättningar och möjligheter. Och, och därför så tror jag att löpagymnasiet passade mig så extremt bra då. Ja. Att jag var så motiverad över att... Ta vara på de möjligheterna mm. och utnyttja alla faciliteter, alla kontaktnät eh, och plugg och, och, och i, i liksom träningsmiljö med bra konkurrens och utvecklande konkurrens. Och, eh, så att jag tog vara på alla bitar som fanns där. För, för så här efterhand så är jag mm. nästan nu. Ibland tänker man nästan på löpande som Talangkyrkogården. Ja ah, just det, Eller hur? Ah, det ah. Att det är väldigt många som, som Börjar där och sen så Går karriären i stå på något sätt mm. eh, det, är ju, det är ju Jättetråkigt Och det kanske är en ren slump, vad vet jag mm. men, eh. ja, Det är en intressant reflektion nu, men Men eh, Min känsla är ändå att eh, den, den skit som ut har fått i, och för, för den, mm. för den eh, Saken skulle ju inte riktigt befogad ändå, Nej. Eftersom de har ändå. Det, det är ju en handfull varje år som springer från finkamplin liksom. Mm. Eller så, och tar SM-medaljer har vi ju. Alltså det, det är ju jättemånga som har gjort tagit SM-guld och så. Mm. Och det är ju rätt okej okay nivå kan man tycka. Alltså att ta nationella, nationella medaljer så. Men sen, sen är det ju en nivå till till den internationella arenan. Så, så det är liksom det som, som syftet är med är liksom Att ta folk ja. ut till internationella mästerskapslöpare. Och det har de ju inte nått. Alltså om man pratar om att, att det ska vara syftet så, så har de ju inte fått de här extrema talangerna att ta EM-medaljer så. Men, men, men de, de har ju ändå utvecklat många till, till löpare. Alltså om vi pratar om att löpare är SC-medaljer Så det var ett rätt bra gäng egentligen alltså? Ja, men Jo Men, men det, var, det var många som Som Drog ner den här Alltså vinnare Attityden och Utvecklingsviljan där Som inte jag upplever skulle Vart där för, för de hade inte samma inställning nu. De ville inte det som man som de borde vilja när man Nej. går. Och, och de och de var fler, ska jag säga, ja. än de som ville något. Så det är vid rekryteringen som man, man kanske inte ska plocka in de bästa utan de med mest vilja. Ja, absolut. Det är, det är ju någonting som jag har När jag har varit på öppen och pratat i efterhand mm. och det ganska tydligt med att. I din tagning så, så tycker jag man ska ha ett sånt här samtal och fråga liksom mm. vad, vad du är villig att lägga ner för att ta, ta dig, vad har du för målsättning ja, och, och vad är du villig att gå in med snarare än hur individen rör sig och, och vad har du för syrupptagning? Min eh, första gången jag träffade på dig, det var, jag tror det var SN Sundsvall. Ja, kan, 98 är ja. det? Ja, något ah, sånt, okay. ja. Eh, det, det, det var inte det att vi pratades vid Men jag råkade hamna bredvid dig på läktaren Eller det jag hade sagt på Ja, det är. jag nog Gör du det? Äh, inte just att du var där men äh. <laughs> Jag var satt på kullen Ja, du var din pappa tror jag Ja, pappa var med Och jag, jag och min pappa stod bredvid er Eller satt ja. det var. Och jag kommer ihåg att nonstop Så analyserade ni Och diskuterade ditt lopp men, att, ja, det var det var fullkomligt <laughs> kul Ja, oerhört Och jag minns det jag tänkte jag, Oskar Säck. så alltså, vilken. Vilken. Eh, alltså vilken hängivenhet tänkte jag. Ja. Och jag, för jag brydde mig skit mycket om min, min egna lopp också på den tiden, absolut. Men, men eh, jag var nog lite mer att antingen gick det bra eller så gick det dåligt. Men ni hjälpte på med vartiderna och. och ja. otroligt eh, mycket. Framförallt du. Ja, just det. Var det så, eller? Eller var det jag fel? Så jag mm. minns inte det här själv. Men det faktiskt inte just just allmänheten heller så att, att vi var Men jag minns att min pappa var väldigt eh, intresserad av att jag skulle prestera bra. Liksom. Mm. Att, eh, vad var det som inte riktigt funkade idag, och vad skulle mm. vi kunna gjort annorlunda? Och hur ska du lägga upp loppet nu? Då, Oscar, och så. Mm. Att, eh, vi var ganska strukturerade på det sättet att eh, vi blir <laughs> ändå prestationsoptimerade. Liksom. Mm. Jag tror inte det var så tidigt som 98. det var nog lite senare, <kör> 98 var du bara 16. Det var ett seniorresen. Nej, ja, ja, ja, okej, okay. jag har inte varit seniorresen i sånt, här. Nej, mm. då kan det vara varit någon som ja, så, så var... jävla, kanske. Ja, vi släpper Ja, vi släpper ja, ja. ja, ja, ja är bra. <laughs> men men eh, vi ska inte ta allt för mycket om, om dina meriter, Och för det kan man läsa på nätet och, och sådär. Men du hade ju några enormt bra år. Egentligen mitten på 00-talet och framåt där. Ja. Vandring finkampen på, på 10 000. Och det gjorde du ju även nu för ett par år sedan också innan du mm. slutade egentligen. Men när du var mitt uppe i det där och det gick som allra, allra bäst. Mm. Då undrar jag, kunde du, kunde du njuta av det då? Eller var du på nästa grej hela tiden att... Var du nöjd när du vann SM, och, eller finkampen av SM, eller, eller kände du att ja, det var ett steg på vägen? Eh, lite från det vi pratade om innan här, man får känslan av att, att nå ett mål när man har jobbat hårt mot det. är ju obeskrivligt och det måste man ju mm. uppleva själv. Och den nådde jag redan när jag vann eh, leadingloppet i Pojkar 18. Ja. Och eh, jag tar en, en lång version här, men, men eh, alltså... Jag har ju sprungit lidingeloppet sedan jag var 10 år. Och jag av min diplom såg jag 456 startande i pojkar 10. Och jag, var, eh, jag har aldrig varit bättre än femtonde som lilla lidingeloppslöpare. Och sen när jag var 15 så blev jag fyra såg jag faktiskt. Mm. Eh, och så vann jag då P18 10 kilometer. Det att jag stort av. Alltså. Mm. Eh, och, och lika så när jag vann M22 sen på 15 kilometer. Då. Så... Den kvällen minns nog sin i alla fall kan jag säga mm. <laughs> <laughs> Inte jag så mycket Men äh, det var Det är klart att jag har firat Alla framgångar alltså Och, och verkligen ja. mjutit av äh, SM-gulden också och framförallt det första SM-guldet Där i Helsingborg äh, 2005 var det ja. Då hade jag gjort en Lite mer skruvad Satsning för att för att ta det liksom och och, och verkligen liksom som jag sa när jag började på löpande också, så skulle jag stå över på prisballen i seniorsammanhang och det var ju första gången jag fick göra det mm. i Helsingborg och, och sen klart att så hade jag ju finkampen helg på så att det var ju liksom då var man in i ett flow och tog jag hem den också sen Var det 0,5 5 Ja, ja. Och det är den klassiska segergesten? Ja, just det. Gala flicka. Ja. Mm. Är det det du är stoltast över i din karriär? Eller vilket, finns det något sånt defining moment på något sätt? Ja, men det bästa loppet gjorde jag 2010 då på Finkampen. Alltså 2005 var ju ett äh, äh, lopp som... Äh, alltså jag var bra då. Men jag fick ju en enormt bra resa. Äh, och hade en dålig sport emot mig. Mm. Men eh, 2010 gör jag ett bättre lopp på finkampen, alltså, Så att, eh, på 10.000 där eh, eftersom jag hade förlorat den sporten mot Räsinen på fredag eh, på 5.000. Egentligen på ren hotaktik taktiken jag tyckte lite för tidigt, men eh, och det lärde jag mig in på upploppet på, på 10 000 på och kunna ta med sig den erfarenheten på, på lördagen sen då, eh, och trycka lite senare och ta honom liksom. Det, det, ja men det gör jag ett mer komplett lopp, liksom. Är det, är det, är det, är det... Ja, men det är nog mest stolt över. Den helgen där, att alltså, vi gjorde ett grymt bra eh, 5000-lopp också. Jag. jag och Musse och Wallerstein springer 5000. Och, och Musse ska störa all taktik som finnarna har tänkt sig. Mm. Och han lyckas ganska bra med det. Och ut på sista varvet så känner jag att jag är grymt stark, alltså. Så att jag går upp första gången i silverläger och liksom bakom räsen är vi 200 kvar. Och känner att Musso och Allerstern kommer att ta någon chans och inga finnar ben räsen är liksom på upploppet. Och så, är, så blir det ju. Men jag trycker vi är 100 kvar istället för vi är 50 kvar max. Liksom. Och jag är ju förbi med 50 kvar. Men då har jag tryckt lite för tidigt. Ja, det var alltså första delen av intervjun med Oscar som framförallt handlar om uppväxt, tiden innan Oscar slog igenom på riktigt och på slutet här om karriärens höjdpunkter. Nästa del kommer det handla mycket mer om sakerna kring löpningen. vad Oscar har fått gjort för uppoffringar för att komma dit han kom, om han har tjänat några pengar på den här med löpning och Oscar kommer också att tycka till om svensk löpningsframtid. Jag hoppas att ni vill lyssna då också. Prenumerera gärna på den här podcasten på Stegvis via bloggen. Det finns en liten knapp man kan trycka där smart sett. Jag tar gärna emot kritik, uppmuntrande ord, vilka kommentarer som helst. Skicka dem till mig bara. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej!